20. Apró téglákból épül körülöttem az új valóság. Először a teremnek is beillő szoba, a sarkokban bujkáló homály, nógó a másik fekvőhelyen, és val, aki csillogó tűjével újra meg újra visszaküld a mély, gyógyító öntudatlanba. Aztán étel és ital, a rövid ébrenlétek álomízű kábaságában, és az altató bilincsével küszködő értelemnek odadobott válasz, koloncok. Várj majd később. Most csak pihenj és gyógyulj. Hagyd még, bonyolult kérdés ez. Te is belátod majd, hogy másként nem lehet. Csak békésen lépésről lépésre. Igen, mazú tartja kezében az egész várost. Nem, nyíltan soha nem ellenkezik, de aztán tesz róla, hogy mégis az történjen, amit ő akar. Hogy milyen a kapcsolatunk a várossal? Sokat törődünk velük, különösen Márszisz. Most is kérlek, aludjál gyorsan, mert a földszinten várnak a betegeim. Az álmok most tiszták és csendesek. Nincs kapcsolatuk a múlttal. Nem rendezi őket a vágy egy másik óhajtott világgá, hiszen azt részben már elértem. Az akarat az álmoktól a valóság felé fordul. Azt akarja uralni, benne tájékozódik a jövőről. Elérted a vikinget, most el kell érned a földet. Elég volt ebből a bolygóból, legalábbis nekem elég volt. Haza akarok jutni, és nem az eszközökön töprengeni, melyik az. Nehéz így gondolkozni, a csillapító ringató fájtlai között forgatni az értelem apró szilánkjait, vajon mi a helyes út a célra vezető? Valóban csak lépésről lépésre? A szelíd és elnéző föld értelem, ami már századok óta megtisztult az indulatok önzések mérgező üledékétől, érthetőe azonnal, nem a gyengeség látszata e azok számára, akik ezen a bolygón még oly távol vannak ettől a lépcsőtől. Mazú gondolkodhat-e másképp rólunk, mint saját magáról? Mit számított az én önzetlen segíteni akarásom, vru és Krivi bozót diktált a filozófiájával szemben? Nem akarom bántani őket, békét és szeretetet akarok adni, és tudományt, hogy jobban éljenek, hogy közelebb jussanak a mi földi életünk boldogságához. Békét, de haza akarunk jutni a földre, ezt nekik is meg kell érteni, és ha másképp nem megy, akkor saját gondolkozásuk nyelvén fogom ezt mazúval és mindenkivel megértetni. Ami ebből a következő ébredéskora felszínre bukkan, csak arra jó, hogy Val megduplázza az altató adagját. Érzem, gyorsabban zuhanok az álomba, és soká, soká tart, míg kábultabban, mint valaha, újra ott van körülöttem a szoba, nogó, kezemben a pohár, és valami ízetlen ételt majszolok étvágytalanul. Megfogadom, hogy nem beszélek, amíg képes nem leszek megvédeni gondolataim, még válban sem bízhatok, senkiben. A keskeny magas ablakon át becsúrog reggelenként a napfény. Aztán elfordul, és alkonyatig az ég azurkék csíkjai jelentik a szobán kívüli valóságot. A termek csendjén átszűrt halk neszek az életet. Nogó még mindig eszméletlen. Vál injekciói megszabadítják a gyógyulás fájdalmától. Gyengén, alig hallhatóan lélegzik, de él. Biztos, hogy életben marad. A karja már alig dagadt. A két sebbe illesztett kis csövekből egyre kevesebb sabós vércsöpög. Még pár nap, és erre sem lesz szükség. Hány hete vagyok itt? Szegezen válnak a kérdést a következő ébredéskor. Hete? Hat? Ö, nem, hetedik napja. Semmitől nem lehet olyan bárgyú képet vágni, mint vállaltatóitól. Sokkal többnek éreztem, egy végtelen fekszik a ma és megérkezésem délelőttje között. Csak hét nap, újra előttem az öbből, partján a városképe, és felbukkan egy kék palástos alak. Mazu, mondom magam elé, különösebb értelem nélkül, vál nevet. Csak nem akarsz neki már is újra az Istenek nyelvén szónokolni. Szeretetre méltó vitapartnered egyébként eddig minden nap meglátogatott. Ébren nem akart zavarni, csak mindig megkérdezte tőlem, hogy alszol e, és csak akkor jött. Most már tudom, nem véletlen, hogy kimondtam a nevét. A Bozót keservesen szerzett ösztönét még altatói sem tudták teljesen közömbösíteni. Éreztem, hogy itt járt, ő volt az egyetlen, zavaró megmagyarázhatatlan pont nyugodt álmaimban. És te engedted? Miért? Hát elsősorban ez az ő palotája. Másodszorban barátok vagyunk, legalábbis ő folyton ezt hangoztatja. Nem zavarhatott. Akkora adagokat adtam neked, hogy a viking rakétái sem ébreszthettek volna fel. Mától kezdve különben nem szurkállak. Vedd be ezt a tablettát. Vagy előbeszel valamit? Undorral nézem a tenyerén tartott gyógyszert, mintha ez lenne felelős, hogy mazú kileste álmomat. Persze ez így szamárság. Mi az, Gregor? Úgy gondolkozol, mint akármelyik babonás lapos fejű? Mit akart itt a főpap? Mit csinált? Igazán semmit. Ne haragudj már, hogy beengedtem. Csendesen jött, megállt előtted és csak nézett. Egy szót sem szólt. Nugónak még a közelébe sem ment. Pedig máskor mindig érdekelte, hogyan gyógyítjuk a sebeket. A maga módján ő is nagy doktor, főleg a hipnózishoz ért. Majd mesélek róla. De most csak pihenj tovább. Na, beveszed vagy eszel? Egyiket sem. Fölkelek. Ez persze nem megy vita nélkül. A szóváltásra összeszaladnak a szomszédos termekből, és a többség az én pártomra áll. Gregornak igazán joga van eldönteni, hogy mikor akar felkelni, ha egészségesnek érzi magát. Ha meg elfárad, legfeljebb újra alszik egyet. Viszont mi már alig várjuk élve Félix, hogy beszéljen, hogy kérdezhessük. Lehet, hogy ez önzés, ha így van, Gregor, mondd meg. Akkor várunk. De azt hiszem, megérted? Meg, bólintok. Nekem is jobb lesz keresztülesni rajta. Egyszer majd csak kifogynak a kérdezésből, és akkor szerepet cserélünk. Sok mindent kell megtudnom róluk. Igyekszem úgy csoportosítani történetem, hogy közben ne kelljen nagy magyarázó kitérőket tennem. És amikor a végére érek, számtalan kérdést kapok. Mire mindre válaszolok, már a harmadik órát beszélem végig. Aztán csend borul a teremre, tekintetük, ha lehet még hitetlenkedőbb, mint amikor először megpillantottak. Hogyan lehetett ezt túlélni? Mondja ki Andrej a levegőben lógó kérdést. Nem tudom. Talán úgy, hogy először csak élni akartam, életben maradni mindenáron. Azután, hogy nogóval találkoztam, már azt akartam, hogy jobban éljek, mint addig. Persze értitek ezt a kevésnek látszó különbséget, ami akkor végtelenül nagy volt. Aztán nem is tudom. Ha véglegesen a lapos fejűek között kellett volna maradnom, nem hiszem, most sokáig bírtam volna. Természetesen ezen éveket értek azért. Nem testileg. Addigra már sikerült kialakítanom valami harmónia félét a vadonnal, azt nem bírtam volna, hogy a változás lehetősége nélkül éljek azon a szinten. De jött az a szerencsétlen sima bőrű, az a zumbi hosszta. És bár zavarosan és keveset értettem a magyarázatából, elég volt ahhoz, hogy meg akarjalak találni benneteket. Ez adott erőt azután mindenhez. El akartam jutni hozzátok, mindenáron. Soha nem mondtam le erről, mint ahogyan most sem, hogy Elharapom. Még nincs itt az ideje. Okosnak kell lenned, Gregor. Nagyot ásítva befejezem az eszmecserét. Ne haragudjatok, nagyon fáradt vagyok. Majd legközelebb folytatjuk. Kimennek, és váljön a tablettájával. Engedelmesen beveszem, de a nyelvem alá rejtem. Nincs semmi bajom. Gyógyszer nélkül kell megtalálnom a feleleteket a kérdésekre. Sok mindenben meg kell maradnom annak a Gregornak, aki a bozótban voltam. Míg iszomval igazgat valamit nogókarján, aztán csendesen behúzza maga mögött az ajtót. Éppen ideje. Nyelvem alatt a tablett a keserű Gyorsan kiköpöm. Az ablakok magasan kezdődnek. Ez valami jelleget ad az amúgy is komor helységnek. Az egyik zsámolyra kell felállnom, hogy kilássak. Nincs sok értelme ennek a kémlelődésnek Leginkább magamnak akarom Bebizonyítani, hogy képes vagyok Önállóságra, független cselekedetekre Háztetők, kertek fölött Siklik a tekintetem az öböl vizére Érdekes, eddig úgy gondoltam Hogy ebből a szobából nem lehet Látni az öblöt Aztán egyszerre eláll a lélegzetem És a rémült csodálkozástól Majdhogy nem felordítok A vikinget nem látom sehol Mi történhetett? Körcsösen kapaszkodom a kőpárkányba, szemem újra meg újra végig az öblön, minden zugát jól láthatom. Hol van hát? Időbe telik, míg rájövök, egy másik öblöt látok. A házak itt is ugyanolyanok, az öböl partja itt is kövekkel van kirakva, de az alakja más, hosszukásabb, mint amelyikben a vikinget megpillantottam. Tehát a város dombját nem egy, hanem két öböl szegélyezi. Miért nem rajzolta le ezt az öblöt is a sima bőrű? Bár az is lehet, hogy lerajzolta, csak nem törődtem vele, csak a viking vonalait sejtető rajzra figyeltem. Ez az öböl néptelened, mint a másik. Néhány kis csónak siklik csak a sima vizen. Nagy, evezős hajót egyet sem látok. De akkor meg minek építettek fáradtságos munkával ennek a partjára is kikötőt? Ennek a pár apró csónaknak? Hát te mit csinálsz? Vál olyan csendben lépett a szobába, hogy mikor közvetlenül mögöttem megszólal, majd lebillenek a zsámoiról. Azt hittem már régen alszol. Az is kellemetlen, ha akkor kapják rajta az embert, amikor tudja, hogy mit tesz. Hát még ha képtelen elfogadható magyarázatot adni. Zavartan dadogok, az öböl, a vikinget akartam látni, és nem találtam. Ugye megijettél nevet. Ez a halott öböl. Ennek is volt valamikor egy olyan bejárata, mint a másiknak, de egy sziklaomlás körülbelül egy emberöltővel ezelőtt elzárta. Pedig azt mondják, ez volt a fontosabb öble a városnak. A másik kikötőpartját csak azóta építették ki. Az a szemforgató főpap is erre a sziklaomlásra hivatkozott, mikor a vikinget az öböl fogjává tette. Nem tudom, elmesélte-e már neked valaki, hogy a viking, igen, Dév mondta, hogy isteni parancsra azt a szorost teledobáltatta sziklával, de mi itt az összefüggés? Azt mondta a népnek, hogy ha az emberek maguk nem dobálnak sziklákat a szorosba, annak falait is beomlasztják az istenek, mint ennek az öbölnek. Hmm, igazán ragyogó érvelés, és elhitték? Sajnos igen. Azóta vagyunk ebben az egérfogóban. De én itt békésen magyarázok neked holottszidást érdemelnél. Miért nem alszol? A tablettának már régen hatni kellene. Elfordulok a halott töböl békés tükrétől, és a szemébe nézek. A tablettádat kiköptem, és ezen túl csak akkor alszom, ha szükségét érzem. Sajnos szavaim határozottságához túlságosan remeg a lábam, fáradt vagyok, de csak azért is ébrem fogok maradni. Ennél külön fáradtságot is legyőztem már. Olyan lehetetlen azt várnom tőletek, hogy ne tartsatok ápolásra szoruló félbolond roncsnak. Ti, egészségesek, mit tettetek eddig a hazatérés érdekében? Nem vitatkozom veled, mert igazságtalan vagy. Vonja meg a vállát, nem is tudsz még mindent, hogyan mersz akkor így kérdezni. Két hete sincs, hogy jair és Takura az életüket kockáztatták, hogy hozzáférjenek a vikingvíz is sérüléséhez. Láthattad fejükön a kötést? De talán abban igazad van, hogy ébren akarsz maradni. Végeredményben nincs semmi bajod. Hát akkor mennyi is kérdezz meg, mindenkit járd a várost ellenőrizt, hogy ki mit tett?